На мене там напали. Ось я й тікаю. Моє тіло вже горіло від болю в лещатах могутньої руки. Мене хотіли зґвалтувати, скрикнула я. Так? Тобі можна вірити? Мені можна вірити, мало не плакала я. Значить, ти прийшла до мене? Я не прийшла до вас. Я просто надумала тікати через ваш балкон, через вашу квартиру. Я б і повірив тобі, але ти заслужив мою довіру. Я смикнула руку. «Ви здуріли? Ви всі в цьому будинку здуріли? Кішечко моя, перестань сечати, я не заподію тобі зла. Ти не знаєш, який я мужчина, в нас попереду ціла ніч, не покаєшся». Тут у коридорі почулося човгання ніг, скрипнули двері, і на порозі постала монументальна жіноча постать, схована в численних складках яскравого квітчастого халата. Обличчя кругле та біле, як у порцелянової ляльки. Круглі та випуклі очі. «Ливку, я божевілю? Чи мені сниться?» Трагічним басом озвалася монументальна жіноча постать. «Ні, Доротея, ти не божеволієш, і тобі не сниться. Господи, варто мені задрімати в сусідній кімнаті, як у тебе вже інша фурія. Це не фурія. В твоїй кімнаті не фурія? Та в неї на лобі написано, що воно фурія». Ти все життя водишся з усякими потягухами. О, Господи! І коли ти вже забереш мене до себе, щоб не бачити цього ненаситного ірода? Дороте, ти завжди мені не вірила і зараз не віриш. Це зовсім не фурія. Це квартирна злодійка. Я спіймав її у своїй кімнаті. Бачу, що ти зловив її в ліжку. Вона забралася через балкон. Через балкон? Та ж ми живемо на сьомому поверсі. До нас... Вона вже побувала в сусідній квартирі, а тепер ось до нас. «Як ви смієте?» – закричала я. «Та я рятуюся, напали на мене, розумієте?» Каже, що напали. На даху. То чого ж вона опинилася на даху? То чого рятується аж в нашій квартирі? «Ви обоє брешете. Ви обоє хочете обдурити мене. Левку, ти завжди мене дурив і дуриш, але я заскочила тебе на гарячому. Ніяк не виправдаєшся». «Доротея, ось ми зараз подзвонимо в міліцію. Хай прийде міліція і з'ясує істину. Чистий, як сльоза, з фурією в ліжку. Та як ви смієте? здрихалася я відплачу, хіба і щось украла у вас? Еге, зараз вона побіжить у міліцію, клекотіла доротея на порозі. Я вас зараз обох здам у міліцію. Чого ж ти так боїшся міліція, аж тремтиш. Та не бійся, не вдийся, Напівзнівшись на дивані. Не відпускаючи мене, вільною рукою він намацував піжамні штани на бильці дивана. І цієї миті я з усією можливою силою вдарила його ззаду. Крекнувши, він врізався головою в екран телевізора, що стояв на тумбочці за диваном, і з тумбочки звалився на підлогу, вирвавшись із залізної пастки, що очманіло крутила заюшеною кров'ю головою. Я виставила перед собою руки, як два рожни, і цими рожнами кинулася до виходу. Доротею, яка побігла, наче її вітром змило, і її кроки гупотіли в сусідній кімнаті, я вже не бачила. Перебігши все, нарешті проскочила мімо ліфта, що духу погуркотіла сходами, пролітаючи в засліпленій нестями марш за маршем. Якийсь пізній перехожий зупинився під вуличним ліхтарем, помітивши, що я біжу назустріч. «Що сталося?» – запитав не так губами, як тінімо від губ. Напівзупинившись, я злякано оглянулася назад. «Нічого не сталося», – відповіла я, схлипуючи, намагаючись швидше проскочити. «А може сталося, громадянко?» – з неприхованою підозрою запитав перехожий. По вулиці повільно проїхало таксі із зеленим вогником. Та в мене рука наче задубіла, щоб піднятися угору і зупинити машину. Наче ось-ось міг появитися, міняючись шилепастими асиметричними рисами Фернандель зі скіфськими залізними мечами. Наче ось-ось міг вигулькнути з темного під'їзду найближчого будинку, густо покритий цупкою чорною поростю, кривовоокий бородань, що міцно вхопив мене за руку. Вже намагаючись відімкнути ключем свою квартиру, із здивуванням помітила, що тримаю на руках великого чорного кота. Мукрий і злискучою від води шерстю кіт муркотів, ледь стріпочуючи то одним, то іншим вухом. Намагалася згадати, як цей кіт опинився на моїх руках і не могла.